30. fejezet. Hilligrove, Grove, Philadelphia. Szeptember 19-e, kedd, 18 óra 17 perc. A csiroki és a Hammer a Plam Street közepét állján parkolt. Ez a Brighton Street első keresztükcája volt, 22 méterre a hilligrove tól Szonya, Dorin és Niki elegáns kis retiküllel a válukon, könnyed témákról cseverészve közeledtek a Healy 11-es számú háza felé. A Walthouse botrány még nem pattant ki, ami érthető is volt, hiszen a szerkesztők csak nemrég kapták meg a dokumentációt egy csomag küldő szolgálaton keresztül, és a hat órás hírekig nem volt idejük még átolvasni sem, nemhogy kitalálni, hogyan adják elő. Csak azt tudták, az anyag walthouse le fog menni, még ma. Hívták a Franklin rendőrkapitányságot, és abban állapodtak meg, hogy a 8 órás hírműsorban Múr és a kapitány interjút adnak. Ezekben a pillanatokban mindketten rövid beszédüket fogalmazták, egyelőre csak annyi volt biztos, hogy elfogják ítélni, amit Walthouse tett. A 6 órás híradóban megemlítették Walthouse halálát, és valamennyi nagyobb hírcsatorna jelezte, hogy az esetről bővebben 8-kor. Sonja, Dorin és Niki elsétáltak Frankie háza előtt, de oda se néztek. A ház kapuja most zárva volt, egy Ferrari tesztaróza, egy Hammer és két Michubishi Lancer állt az udvaron. A ház nem mutatott életjeleket, de minden ablakából ilyet szempár merett a világra. Sonjaik megérkeztek a 11 Grove 11. házához, a figyelők búvóhelyére. A legtermészetesebb módon oda a kapuhoz. Szonya komputerkulcsot vett elő a retiküljéből és kinyitotta a kaput. Szonya a bejárati ajtóhoz ment, Dorin balról, Niki pedig jobbról kerülte meg a házat. Szonya a computerkulcsal kinyitotta a bejárati ajtót. Bent a házban nem látták, hogy jönnek, mert mással voltak elfoglalva. Frankiék házában óriási volt a felfordulás, sejteni lehetett, hogy amennyire félnek és amennyi fegyverük van, előbb-utóbb valaki meghal és ha ez megtörténik, akkor a családjaik még a szokásosnál is nagyobb mértékben lesznek zsarolhatók. Egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy valakik rájuk támadnak, de volt egy riasztó berendezés, ami jelzett, ha valaki kinyitotta a kaput. Az idős, őszhajú nő, akit először fényképeztek le a figyelők közül, felfigyelt az egyik ruhászekrény tetejére helyezett szirénára, ami hangtalan villogásba kezdett, amikor Szonya kinyitotta a kaput. A nő nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget, és nem is ilyet meg. Semmilyen jelenem volt annak, hogy valakik meg akarnák őket támadni, vagy hogy bárki rájött, hogy itt vannak. A megfigyelő egység hat fős állandó személyzetéből mindenki házon belül tartózkodott, ám időnként előfordult, hogy Folberg odaküldött valakit, bár előtte mindig telefonáltak. A nő hallott már a computer culturel, de nem jutott eszébe. Olyan gyorsan jutottak be a kapun, majd nyitották ki a bejárati ajtót, mintha kulcsuk lenne a házhoz. Minden esetre elindult az előszoba felé, hogy megnézze, ki jött. Pisztolytáskája volt az övén, hátul. Benne egy 9 mm-es browning. Szondja belökte az ajtót, senki sem volt az előszobába. Belépett a házba és felkapcsolta az előszoba villanyt, mintha csak hazajött volna, aztán becsukta az ajtót. Az idős nő ekkor lépett az előszobába, a kisebbik nappali szobából. Kérdőn nézett Szonyára. Szonya habozás nélkül kétszer fejbe lőtte a viszonylag kisméretű, hangtonpítóval felszerelt, 15 lövetű 9 mm-es szíg-száuer A nő a földre rúgyott. Szonya a fülébe dugta az iv ezres es fülhallgatóját, és a nyakára tette a gége mikrofont. Helyzet? Kérdezte. Súgva beszélt, de az érzékeny mikrofon tisztán közvetítette a hangját. Oké, válaszolt Niki ugyancsak súgva. Ez azt jelentette, hogy házon belül vannak. Szám, ez arra vonatkozott, hogy elkaptak-e valakit. Nulla, mondta Dorin, tehát még senkivel sem találkoztak. Egy, tájékoztatta őket, Szonya. Tovább. Ismerték a ház alaprajzát, és mindhárman tudták a dolgukat. Dorin a konyhába ment, Niki a hátsó szobába. Egyik helyiségben sem volt senki. A következő ajtó a vécé volt. Dorin lenyomta a kilincset és megtaszította az ajtót, de az nem nyílt. – Foglalt, szólt ki valaki. Dorin berúgta az ajtót. A férfi egyike volt azoknak, akik a volvóban ültek, amikor követték Franciszéket. Egy playboy volt a kezében. Dorin a hangtonpitos szájkszauerrel vette célba a fejét, és kétszer meghúzta a ravaszt. Férfi a WC mögötti falra repült, aztán lecsúszott a WC csészéről, és groteszk pózban elterült a földön. Dorin becsukta az ajtót. Szonja belépett a nappali szobába. A szobában asztalok voltak összetolva, rajtuk monitorok, számítógépek, telefonok, faxok. A fal mellett iratszekrény, páncélszekrény, tévé, videó, könyvespolc. Az egyik számítógép mögött egy fiatal férfi ült, teljesen el volt merülve abban, amit csinált, nem fordult az ajtó felé. A mellette ülő idős férfi kávét kortyolgatott. Ő felpillantott az ajtóra. Szonya mindkettőjüket kétszer fejbe azt aztán becsukta maga mögött az ajtót. Dorin megnézte a pinceajtót. Zárva volt. – Helyzet? – kérdezte Dorin. – Három? – mondta szonja. – Egy. – Nálam nulla találat – felelte Niki. – Tehát még ketten vannak. Megyünk fel? – Oké – nyugtázta szonya. Niki és Dorin elértek a lépcsőhöz. Niki ment előre. Akadálytalanul jutottak az emelletre. Az alapraj szerint itt három lakószoba lesz, két kicsi és egy nagyobb, egy fürdőszoba és egy WC. Az első ajtó az egyik kisebb szobában nyílt. Niki lenyomta a kilincset. Nyitva volt. Benyitott. A szobában nem volt senki. A következő ajtó a másik kis szobába vezetett. Niki a kilincs felé nyújtotta a kezét, amikor a kilincs elindult lefelé. Mindketten a hátul lévő lábuk sarkán fordultak el, így az ajtó mellett a fal takarásába kerültek. Egy középkorú nő nyitotta ki az ajtót. Úgy tűnt arra készül, hogy elhagyja a házat. Kosár volt a karján, mint aki bevásárolni indul. Arra sem volt ideje, hogy észlelje Nikit vagy Dorint. Két gújot kapott a fejébe. Niki ezt hallotta a szobából, átugrott a nő holteste felett és benézett. A férfi, aki a Volvót vezette, és akinek ő mérte be a mobiliát, éppen tiszta inget vett fel. Az ajtó felé fordult, félelem volt a szemében. Ismerte a hangton Pitos pisztolyok hangját. Niki őt is lelőtte. Helyzet? kérdezte Dorin. Három? mondta szonya. – Három – mondta Dorin. – Emellett tovább. – Oké. Okay. Niki és Dorin átkutatták az emeletet, de nem találtak senkit. A padlásra vezető létrólat alatt Niki közölte szonyával, hogy felmennek a padlásra, mert mindig tudniuk kellett, hogy ki, hol van az adott pillanatban, nehogy véletlenül egymást lőjék le. A padláson sem volt senki. Dorin és Niki lementek a földszintre, és a pince ajtó mellett álltak meg. Lemegyünk a pincébe, tájékoztatta Dorin szonyát. Rendben. Niki egy komputerkulcsal kinyitotta a pince ajtót. Lementek a mindössze 18 négyzetméteres pincébe, ahol két házi áramfejlesztő állt arra az esetre, ha áramszünet lenne a házban vagy a környékén. Ház kész, jelentette Niki. Oké, szedjetek össze mindent, ami a megfigyelés eszköze vagy bármiféle eredménye lehet. Film fotók, bármi, és hozzátok le a nappaliba, mondta Szonya. Szonya a ház idegközpontjaként funkcionáló szobában a Hammerben lévő Nyman központi vételi egységre hangolta Frenkiek házában található kamerákat és mikrofonokat. 70 mikrofon volt és 65 kamera. A ház minden helyiségét és minden helyiségnek minden kis részletét látni lehetett. A házat elképesztő alapossággal telepítették be. Christine még Londonban elmondta, hogy a második emelet egyik szobájában erőszakolták meg, és leírta a szobát. Sonja a leírás alapján megtalálta, melyik volt az. A nájman behangolása után szonya módszeresen tönkretette a berendezéseket. A Frankijék házában elhelyezett mikrofonok és kamerák jeleit ebbe a házba sugározták. Itt volt az erősítő, amin keresztül a jeleket akár Folberg házába is elküldhették. Szonja az erősítőt is tönkretette, így ettől kezdve a betelepített kamerák sugározta képet, és a mikrofonok közvetítette hangot, kizárólag a Naimanon keresztül lehetett fogni. Holberg elvesztette a kapcsolatot Frankijékkel. A berendezések után az adatrögzítők módszeres tönkretétele következett. Ez nagyon komoly feladat, meglehetősen nagy szakértelem szükségeltetik a művelethez. Százszázalékos biztonsággal megsemmisíteni egy számítógép merevlemezén található összes adatot megfelelő szakértelem hiány szinte lehetetlen. Az ember letörölhet róla mindent, de ez nem elég. Letörölhet róla mindent, majd rávehet valami mást, majd azt is letörölheti, majd arra is rávehet valami mást, és így tovább, és ez sem elég. Kiszerelheti a merevlemezt és vízbe dobhatja, vagy ugrálhat rajta, focizhat vele, földhöz csapkodhatja. Kalapáccsal verheti szét, és esetenként még ezek után is le lehet róla szedni néhány adatmorzsát megfelelő laboratóriumban, professzionális szakemberek segítségével. Még a tűzse százszázalékos megoldás, ha csak a lemez nem ég hamubá. A sabfűrdő jó ötlet, feltéve, hogy a lemezt a sav teljesen szétmarja. Szonya az idegközpontban található valamennyi vizuális, audio és elektronikus adatrögzítőt a szoba közepére horta. Kiment a konyhába, és egy húsklopfolóval tért vissza, és apró darabokra törte a lemezeket és a kazettákat. Nem sokára megérkezett Dorin és Niki is, nagy fényképpel, kazettával, filmtekercsel, floppival, CD-lemezzel, és néhány kiszerelt merev lemezzel felpakolva. Szonya tovább törte a lemezeket, míg Dorin és Niki a fotókat és a szalagokat vagdosták össze. Utána mindent dobozokba raktak és levitték a pincébe, majd kiszerelték a mosogatók és a fürdőkát fémteknőjét és azokat is levitték. Szonja két áramfejlesztő segítségével olyan magas hőfokú elektromos tüzet csinált, hogy még a teknők is cseppfolyósá váltak. Utána felhorták a holtesteket a padlásra, és elrejtették őket, hogy ne találják meg a tetemeket túl korán. 18:51 kor ötvenegykor hagyták el a házat. Néhány villanyt égve hagytak, hogy úgy tűnjön, vannak bent. Az ajtót és a kaput bezárták. Visszatértek a Csirokihoz és a Hammerhez. Kikapcsolták az összes felesleges jeladót, mikrofont és kamerát, hogy ne lehessen őket bemérni. Ha elő a vihar, egy-két hét múlva szép csendben összegyűjtik a felhasznált kémtechnikát, hogy egyáltalán ne maradjon nyomuk. Szonya, Niki és Dorin óramű pontosággal haladtak előre a tervben. A terv következő célpontja Csikkó. Somerset Drive, Philadelphia szeptember 19-e kedd, 19 óra 37 perc. Miután kiderült, hogy a három ázsiai férfi, akikre az egyik bandatak szerint ráillett Francis, Gordon és Nelson személyleírása, egyszerű turisták voltak, és közelebbről nézve még csak nem is hasonlítottak francis Csikkó elhatározta, hogy biztos helyre megy, amíg nem rendezik soraikat. Ez a biztos hely pedig a háza volt a külvárosban, a Somerset Drive 976-ban. Csikkó házát állandóan őrizték, ezért úgy gondolta, oda senki sem juthat be észrevétlenül. A ház körül mindent kamerák figyeltek, és valaki mindig ült a monitorok előtt. Polkberg legnagyobb sajnálatára Csikkó házát nem lehetett telepíteni. Csikkó ugyanis megszállott rendezkedő volt. Rendszeresen kicseréltette a padlót, a bútorokat, a tapétát, átfestette a falakat, új ajtókat és ablakokat tettetett váltogatta a világító testeket, és a házat sohasem hagyták üresen. Folgberg nem merte megkockáztatni, hogy kamerákat és mikrofonokat helyeztessen el a házban, mert Csikkó előbb vagy utóbb mindenképpen megtalálta volna. Csikkót különös rendezkedési szenvedélye megóvta a Folberg és az FBI poloskáitól és szállóptikás kameráitól, bár ez még sohasem jutott az eszébe. Szonya azért támadta meg Csikkó előtt Folberg Hilligrovi bázisát, mert arra számított, hogy Csikkó háza is be van telepítve. A baby-baby bár Baby be volt, a ház azonban nem, de Szonya ennek okát csak sejtette. Ha csak lehetett, szerette volna elkerülni, hogy hármuknak be kelljen menniük egy nagy létszámú, felfegyverzett banda rejtek helyére, a házba telepített kamerák nyújtotta ellenőrzési lehetőség nélkül. Még ha állandóan tudatában is lenne annak, hogy éppen kihol tartózkodik a bandából, akkor is számottevő kockázatot rejtene magában a csikkóházának megostromlása. Vakon behatolni azonban rendkívül veszélyes. Csikkó a hatalmas, fényűzően berendezett halban ült egy okinavai bambusszéken. A különös formájú ülő alkalmatosság olyan volt, mint egy valóságos trónus. A bambuszt lakkozták, hogy ne sértse fel a kezet, és óriási méretű párnákat tettek bele, hogy kényelmes legyen. Csikkó azért szerette, mert volt benne valami ősi és vezérhez illő. Csikkó kezdett megnyugodni. Ismerős környezet vette körül, hű emberek állik felfegyverkezve, magas, vastag falak, erős ajtók és ablakok, kovácsolt vaskerítés, kerítés, ami lándzsa sorra emlékeztetett, és kamerák minden irányban. Pesze csikkó nyugalma inkább csak külső nyugalom volt, belül pókeralca rejtekében a méreg. Válogatott halálnemek jutottak eszébe, amivel Francisnek, Gordonnak és Nelsonnak kell lakolnia, amiért megalázták mert megalázták. Megverték, belegázoltak a lelkébe. Azok az ütések és rugások nem csak a testét érték, hanem az elméje mélyen önmagáról őrzött képet is. És a kép széttört ezernyi apró kis darabra. Csikó azt hitte magáról, hogy igazi nehéz fiú, olyan valaki, akinek az elszántságát, az akaratát nem lehet felőrülni. Utoljára ostoba a forrófejű kisrácként verték meg. Azóta ő vett másokat. Elég hamar elkapta a hév, és olyankor habozás nélkül ütött. Többnyire szerette játszani a nyugis, intelligens főnököt, aki annyira dörzsölt, hogy vele senki sem tud kicseszni. Csikkó azt gondolta magáról, hogy ő egy uri ember, aki ugyanakkor nehéz fiú is, és akit időnként rettenetes dolgokra kényszerítenek. Már régen nem vette számításba, hogy valaki megverheti. Amikor Francis egy asztalon átugorva páros lábbal belépett az életébe, saját magáról kialakított képe menthetetlenül a múlt szakadékába húlt. Nem is az volt a probléma, hogy Francis megverte. Azt még kibírta volna. Nehezen, de kibírta volna. Bárkivel előfordulhat, hogy megveri valaki, még Muhammed t is megverték, pedig ő róla azt gondolta, hogy teljességgel legyőzhetetlen és ha valaki alit meg tudta verni, akkor valaki őt is meg tudja. A bajta hát nem az volt, hogy megverték, de legalábbis nem az volt a komoly baj. Az igazi problémát a hogyan okozta, az, ahogyan Francis megverte. Hogy belépett az életébe ez a kövér kis kínai, és azt csinált vele, amit csak akart. Egy kemény férfias verekedésben alul maradni nem dicsőség, bár nem is szégyen. Na de sírni! Ha Francis megveri és ő tartani tudja magát, változott volna a magáról kialakított képe egy kicsit. Csupán annyit, hogy talán azért mégsem annyira jó. De összeomlott. Elbőgte magát, retteget, elfelejtett mindent. És a szégyen égtelen haragra gerjesztette, és kegyetlenebbé, gátlástalanabbá tette, mint amilyen valaha is volt. Búszút akart. Olyan bosszút, olyan kegyetlen bosszút, ami belekerülhetne a történelemkönyvekbe, és ami visszaállíthatna az önbecsülését. Cikó házát az úttól hat méteres kocsi beálló választotta el. Volt kapu és viszonylag magas kerítés, de nem volt egyetlen egy fa vagy bokor sem. Csikkó úgy gondolta, amit el akar titkolni, azt a házfalaim belül teszi, de a ház környékét lehessen inkább belátni. A Somerset Drive-nak csak az egyik oldalán engedélyezték az építkezést, a másik oldal állami tulajdon maradt. Csikkó, baloldali szomszédja, már jó idere árulta a házát, mert elege lett belőle, hogy a mellette lévő házba éjjel-nappal érkeznek a furcsábnál furcsább figurák, így a ház most üresen állt. A jobboldali szomszéd nem vette túl komolyan Csikkót, és bár már két éve voltak szomszédok, még köszönő viszonyban sem voltak, és csak nagyon ritkán látták egymást. Az idős házas pár igyekezett nem nézni, nem venni tudomást arról, hogy a szomszédjában sosin csend, és néha a legiesztőbb alakok lapik el a környéket. Magas fákat ültettek, annyit, amennyit csak lehetett, sűrű bokrok kerültek minden talpalatnyi helyre. A kapujukat rendre összefestették, obszén szavakat és ábrákat fújtak rá préfestékkel. Már kétszer tettek bejelentést, de a rendőrök nem sok jóval kecsegtették őket. Költözni nem akartak, így az egyetlen utat választották, ami még maradt. Eldöntötték, miről vesznek tudomást, és miről nem. A kapunk feltűnő és egyre szaporodó, minden átfestés után újraéledő grafitik a második kategóriába tartoztak, hogy megőrizzék megviselt idegeik viszonylagos épségét. Bezárkoztak házukba biztonsági rendszerük és két biztonsági emberük oltalmába, és igyekeztek megfeledkezni a szomszédjukról. Csikkó baloldali szomszédjának üres és egyre elhanyagoltabb hatalmas eladó táblás kapuja elé egy fekete, sötétüvegű Jeep Grand Chiroky, és nyomában egy fekete, sötétüvegű Hammer érkezett. Szonya kiszállt a Chirokiből. Egy dosszié volt a hóna alatt, a ház kapujához sétált, kinyitotta a dossziét, és egy kulcsot vett ki belőle. A kulcs egy tartalékajtó kulcs volt a terepjáróhoz. Szony a dossziéval eltakarta a komputerkulcsot, amivel valójában kinyitotta a kaput, aztán szélesre tárta a kapuszárnyakat. Úgy viselkedett, mint egy ingatlan ügynök. Visszasétált a kocsiához, beült és begördült a kapun. A hammer követte. Szonja a ház előtt állt meg, kiugrott a terepjáróból és a kertkapóhoz sietett. Bezárta a kaput, addig Niki a hammert leparkolta a csiroki mögé. Az egészből senki nem látott semmit, és még ha látott volna is, maximum azt tűnt volna fel neki, hogy mindkét kocsi fekete és sötét üvegű, de hogy ez ne legyen annyira szemed szúró, a hammer mindegyik leereszthető ablaka le volt eresztve, és halkan szólt a zene. Szónja visszasétált a házhoz. Niki kiszállt a hammerből és felnézett az egyemelet magas házra. A ház még ennyire elhanyagolt állapotában is szép volt, az udvar csendességét és árnyasságát a kerítés mellé ültetett, magas sövény és néhány terebélyes öreg tölgyfa biztosította. Hangtompítós Heckler Koch géppisztolyok kerültek elő. Dorin a Hammerben maradt a központi vételi egység előtt, Szonya és Niki bementek a házba. Hét és fél perc alatt kutatták át az épületet, minden szinten, Side 11-es szezmikus mozgásdetektort helyeztek el. A ház teljesen üres volt. Csiku emberei már réges -rég betörtek a házba, és mindent elvittek, amit eladhatónak gondoltak. Csiku azért nem akarta megszállni a házat, mert egyrészt felesleges kockázatnak, másrészt pedig szánalmasan Pityaner bűncselekménynek tartotta az illegális házfoglalást. A Naiman központi vételi egység alkalmas volt távolsági kapcsolattartásra. Felszerelésétől függően néhány száz vagy ezer méterről, műholdon keresztül pedig a föld bármely pontjáról le lehetett kérni a vételi egységhez befutó jeleket. Pár száz méter távolságból egy titkos műveletekhez tervezett EV9820-as notebookkal kapcsolatot lehetett tartani a Naimannal, amire szonyáiknak szükségük is volt, mert mindhárman részt vettek a csikkó és bandája elleni támadásban. Mindhárman NN2-es műveleti öltözetet öltöttek magukra. A speciális gumitalppal ellátott fekete bakancsban nagyon halkan lehetett mozogni. A fekete nadrágra és zubbonyra számtalan tokot és zsebet vartak. A szintén fekete sapka eltakarta a hajat, és szükség esetén az arc elé húzva álcamaszként szolgált, ami csak a szemeket és a szájat engedte látszani. Niki és Dorin az egyik első emeleti ablak mellett álltak a fal takarásában. Szonja, ügyelve rá, hogy a szomszédból nehogy észrevegyék, távcsővel szemügyre vette csikkóházát, az előső és a hátsó udvart. A kocsik számából ítélve úgy tűnik, az egész belső mag itt van, állapította meg. Leakasztotta az övéről a jakma telefont és hívta az AJC főhadi szállást Franciszt kérte. – Mehet a hívás! – mondta, aztán bontotta a vonalat. A telefont visszaakasztotta az övére. Szunja letette a földre a notebookját. A nájmarról idekérte kérte Frenki telefonját. Hallották, ahogy becsönk Frenki mobilja. – Itt Frenki? – Igen, vette fel Frenki a negyedik búgásra. A hangja kisé erőltetetten élénk volt, ami arra utalt, hogy be van lőve. Ah, – Á, jó napot kívánok! – köszönt Francis Hogy van, hogy van? Én Mr. Frank Sinatra vagyok. Azért ívom, hogy egy olyan 30 perc múlva beugrunk önökhöz egy finom cappuccino és ha már ott vagyunk, a barátom elfogyasztana egy kis szamócás jégkrémet, jó magam pedig elidőznék Mozart muzsikája mellett. – Ugye örül? 30 perc múlva ott vagyunk, a viszont hallásra, kedves uram! Francis letette a kagylót a főhadi szálláson. Sonja lekérte a Hartmann ház kameráinak képét, és megkereste Frankit. Franki falfehér arccal üvöltött. – Baszd meg, baszd meg, baszd meg! Mindenki ide, visszajönnek! – Hogy mi? – Kik? – üvöltötte vissza Sweetie. Azok az ázsiai gecik! Most hívtak, jönnek! – be, mindenki, gyerünk! – kiabálta Terence a lépcsőházból, ahol éppen lefelé rohant. Aztán rémült kiáltások, lábdobogások, puffanások, závázat, csattogás, ahol csőre töltötték a fegyvereket. – Baszsa meg, bassza meg! – sápítozott Frenki. – Visszajönnek! – Akkor meghalnak! – jelentette ki egy fickó, aki Csikkó hagyott ott. – Ha idejönnek, kinyírjuk őket. – Hívom Csikkót, hogy azonnal jöjjön ide mindenkivel! – a Frenki. – Előkapta a mobilját. Szonya felemelte a kezét, mire Dorin és Niki futásnak eredtek. I.V. ezres telefon, SIDE 11-es szeizmográf, notebook, pisztoly, géppisztoly, kés és gyújtógránát volt náluk. – Mi van? – szólt bele a telefonba Csikko. – azon azonnal gyertek ide, bazd meg! Jönnek! Jönnek azok a gecik! – üvöltötte Frenki. – Micsoda? – kérdezte Csikko izgatottan. A hangokból ítélve felpattant a bambusz székéből. Idejön az a három ázsiai féreg, most telefonált az egyik bazmeg. Derünk ide, Csikkó, mindenkivel, akit csak van, most elkapjuk őket. – A kurva anyjukat! – üvöltötte Csikkó telitorokból. – Kiszögezem a fejüket a falamra, úgy éljek. Megyünk, Frenki, tartsatok ki, viszek egy hadsereget. – Kurvára siessetek, bazmeg, kurvára siessetek! Csikó letette a telefont. Egy perccel később Dorin jelentette az őrhelyéről, hogy mozgolódás kezdődött a házban. Újabb egy perccel később kivágódott csikkoházának bejárati ajtaja, és emberek sereglettek az udvarra, ahol a kocsik álltak. Mindegyiküknél volt fegyver, bár néhányan próbálták rejteni. Dorin és Niki egy-egy töltsfa tetején rejtőztek a lombok és az ágak takarásában egymástól 27 méterre. Dorin a kapu közelében, Niki a ház mögött. Szonja egy vonalban volt Csikkó házával. Két dolog adhatta meg a jelet a tüzelésre. Az egyik Csikkó feltűnése, a másik, ha valaki megpróbálja kinyitni a kaput. A második történt meg először. A banda egyik tagja, akit nem ismertek név szerint, a kapuhoz rohant és megpróbálta kinyitni. Dorin irányzéka ott volt a fején. Egy lövés, pítós fegyverből, a valóságban meglepően hangos, legalábbis azok számára, akik ilyet azelőtt csak filmekben láttak. Közel sincs természetesen akkora hangja, mint hangtompító nélkül, de azért van hangja rendesen. De húsz méterről, nappali háttérzajban, húsz ember léptei közben nem lehetett észrevenni. A nagy darab izmoskarú, kisé elhízott fickó egyszer csak összeesett. A dolog nem volt egyértelmű, néhány pillanatig senki sem gondolta, hogy a fickót lelőtték. A legtöbben ügyet sem vetettek rá, Néhányan nevettek, azt hitték, elesett. De aztán mások is elestek. Négy másodpercbe telt, mire tudták reagálni, hogy valakik lőnek rájuk, és addigra hatan feküdtek a földön. A halottak voltak, vagy haldokoltak, esélytelenül a túlélésre. Amikor az udvaron rájöttek, hogy lőnek rájuk, fejveszett menekülés vette kezdetét. Néhányan a kocsik felé rohantak, mások a ház irányába, majdnem mindenki üvöltött. És Csikkó nem volt az udvaron. A ház háta mögött egy kerítés fölé magasodó tölcsfa egyik vastag ágáról, Niki figyelte a ház hátát, az ablakokat és a hátsó ajtót, de Csikkót ő sem látta sehol. Senki, jelentette Szonyának. Bemegyek? Menj, jött Szonya válasza. Niki az ágról a kerítés fölött Csikkó területére ugrott. Géppisztolyával végigpásztázta az ablakokat, de senkit sem látott. A Heckler Koch MP5 SD-3 kihúzható váltámaszos géppisztoly az MP5 hangtompítós változata. A távcső nem alaptartozéka, és Szonya nem is kért hozzá távcsövet, mert az kis távolságon, különösen gyors célváltásokat követelő harc esetében csak akadály lenne, méghozzá halálos akadály. Niki elővette a Side 11-es szeezmikus mozgásdetektort és letette a kerítés végébe. Bekapcsolta. Szonja vetett egy pillantást a notebook képernyőjére. Az aktivizált szájd mutatta csikkóházát és az egész hozzátartozó telket. Mivel nem járták körbe a határokat, a szájd nem volt pontos, és itt-ott egy öt méterrel túlérzékel Csikkó telkén. – Rendben – mondta Sónya. Két mozgó ember a ház túlsó oldalán, körülbelül négy méterre a saroktól. A házon belül négy ember a hátsó folyosón, hét a bejárati ajtó környékén, öt középtáj. Mozgás, a sarkon túl, kb. négy méter. Oké, okay, szólt vissza Niki, és elindult a ház túloldala felé. Az udvaron beállt a csend. Senki sem mozdult. A legtöbben halottak voltak, vagy súlyos sebektől haldokoltak. Néhányan kocsik mögött, vagy alatt rejtőztek. Néhányan kocsiba szálltak, páran visszamenekültek a házba. Dorinnak már csak öt golyója volt a tárban, ezért úgy döntött tárat cserél kihúzta a tárat, megfordította és visszadukta a tár oldalához rögzített másik tárat. Szonya a ház oldalát pásztázta. Az egyik ablaknál rémült nő jelent meg, akit fejbe lőtt. Egy hosszú hajú férfi kinyitott egy ablakot az elsőn és kihajolt. Alsó ágytáras, pumpás puska volt nála. Nem vette észre Szonyát és még ha éppen arra néz, akkor sem valószínű, hogy kiszúrta volna. De Szonya kiszúrta őt és a halántékál lőtte meg. A férfi elterült a szobában, a puskája leesett az udvarra. Miki a ház sarkában futott, és a földre lapulva kilesett. Ez volt a háznak az, az oldala, amit sem Dorin, sem Sonja nem látott be. Két uzi géppisztolyos fickót érdelt a földön, ketten a földszinti ablakokból másztak ki. Az uzi géppisztolyosok a ház háta felé céloztak abba az irányba, amerről Niki jött, ám elkövettek egy súlyos hibát. Minden tűzfegyvert három alapvető távolságra lehet használni, és mindegyik távolságnak megvannak a maga szabályai. Ezek az alapvető távolságok a kis, a közepes és a nagy távolság. Kis távolság egy maroktáras géppisztoly esetében, mint amilyen az uzi is, 5-12 méter. A közepes távolság körülbelül 50 méterig terjed, míg a nagy távolság e fölött van kis távolságon belül minden célra érzésből lőnek és nem céloznak. Közepes távolságra könnyű célzást alkalmaznak, vagyis igénybe veszik a fegyver irányzékát, de nem törekednek a precizitásra. Nagy lőtávolság esetén azonban már minden számít. Ki kell használni az irányzék nyújtotta összes lehetőségét, figyelni kell a helyes fegyvertartásra, a helyes légzésre, a fényviszonyokra, sőt, még az időjárási viszonyokra is, például a széliránya és a szélerőssége. Ezek a szabályok. Ha valaki összekeveri őket, az könnyen az életébe kerülhet. Kis távolságon kapásból, érzésből adják le a lövést, ami azt jelenti, hogy a fegyvert nem feltétlenül emelik válmagasságba, de még ha fel is emelik, nem használják az irányzékot. Még a lézerpointert sem, mert felesleges, és mert idő megtalálni a célponton a vörös pettyet. A két uzi géppisztollyal felszerelt fickó négy méterre voltak a ház hátsó sarkától, vagyis bőven benne voltak a kis lőtávolságban ám elkövették azt a súlyos hibát, hogy a közepes lőtávolságon leadott lövések szabályait használták, azaz a fegyvert nyújtott karral válhoz emelve az irányzékot használva figyelték a sarkot. Amikor az ember nyújtott karral céloz, két dolog történik. Egy, megfeszülnek az ízmai, így ha a cél mégsem ott jelenik meg, ahol gondolta, időbe telik, mire átviszi a fegyvert a másik célra. Kettő, a nyújtott kar vagy karok, és a fegyver alatt és előtt vakfolt keletkezik, ami négy méteren halálos vétek. Niki a földre lapulva bukkant ki a sarkon. Mindaz, ami kilátszott belőle, alig húsz centi magasságú, és körülbelül ugyanannyi szélességű volt. És ez épp beleesett a két uzi, géppisztolyos vakfoltjába. Még megdöbbenni sem volt idejük, amikor két-két golyó a semmiből a melkasukba csapódott, és átfúrta a szívüket és a tüdejüket. Az ablakon kimászó két gengszer semmit sem tudott tenni. Niki fejvelőtte őket. Niki visszahúzódott és a ház hátsó frontját pásztázta. Hármas lövés állásba tolta a tűzváltókart, felpattant. A falhoz lapulva, az ablakok alá görnyedve a hátsó ajtóhoz szaladt. Négy ember megy a hátsó ajtó felé, tájékoztatta Szonya. Távolság két méter. Vettem. Niki megvárta, még egyikük kinyitja az ajtót, akkor meglepte őket. Négy rövid sorozatot lőtt rájuk. Úgy haltak meg, hogy viszonozni sem tudták a tüzet. – Oké, csend van – tájékoztatta szonja. – Bemegyek – mondta Niki halkan. – Mehetsz? Niki átmászott a halottakon, és belépett a ház hátsó folyosójára. A szájt senkit sem jelzett ki, aki nem mozgott, és senkit sem, aki a bemért szint alatt vagy felett tartózkodott, tehát ebben az esetben a pincében vagy valamelyik emeleten. Niki lekuporodott a földre, és a folyosót pásztázta. Helyzet elől? kérdezte Sonja. Innen tiszta? felelte Dorit. Várj egy kicsit! Sonja finomabbra vette a szájt érzékelését, és 40 kilóról levitte tízre. Egy ideig semmi. Aztán valami mozdult az udvarom, de olyan kis távolságon belül, hogy a detektor csak egy pillanatra jelezte ki. – Mozgás az udvarom? – Koordináták? – kérdezte Dorin. – Az utcáról nézve a baloldali kerítéstől hozzávetőlegesen 12 méterre, az utcai kerítéstől körülbelül hat méterre – mondta Szonya emlékezetből. – Van ott egy furgon, az alatt lehet. – Tedd rá a kocsit. – Oké. Dorin gondosan célzott, és egy gyors egymás utánban kilőtte a kocsi három kerekét, amit a pozíciójából látott. Hangos üvöltés jelezte, hogy tényleg volt valaki a kocsi alatt. – Kész! – jelentette Dorin. – Nálam tiszta! – mondta szonja. – Bemegyek! – Oké! Dorin az ágról átlendült a kerítés felett. Fedezéket keresett az egyik kocsi mögött, a kerekekhez lapulva, nehogy valamelyik kocsi alól lából nőjék. Szónja megszórta csikkóházának oldalát, szétlőtte az összes ablakot, aztán tárat cserét és lerohant a földszintre. Kiment a házból és a kerítés mellett állt meg, közel ahhoz a fához, ahol korábban Dorin rejtőzött. A notebook hevedere a nyakában lógott, felemelte és rápillantott. Semmi mozgás az udvaron. – Tiszta? – szólt a gége mikrofonba. Ha valaki nem mozdult, vagy az emeleten, vagy a tetőn volt, a szájd nem érzékelhette, de Dorin láthatta. Dorin a kocsi alá hasalt, és szétnézett. Egy férfit látott, aki egy Mercedes mögött ült a földön, hátát a kocsi ajtajának vetve. Becélozta a hátát, és gerinc lőtte. A férfi felsikoltott, és az oldalára dőlt. Újabb lövést kapott, amitől elcsendesedett. Dorin keresett egy helyet, ahonnan bekukkanthatott a furgon alá, amit az imént tett rá valakire, és meglőtte a fickót, aki alatta haldoklott. Az is elcsendesedett. Dorin tovább nézelődött, mindig egy kicsit változtatva a pozícióján, és az összes udvaron álló kocsi alá benézett. Két embert lőtt le, már senki nem rejtőzött a kocsi alatt vagy mellett. Tiszta, felelte. Oké, hátul, kérdezte szonya. Tiszta, jutni ki válaszat. Szonya felkapaszkodott a fára, vállához emelt géppisztóllyal végignézett az udvaron és a ház utcai frontján. Senkit sem látott. – Befelé! – mondta. Dorin megindult a ház bejárati ajtaja felé. Amikor odaért, összekuporodott a falnál az ajtó bal oldalán. Szonya átlendült a kerítés felett. Körülnézett, semmi mozgás, sehol senki. Görnyetten megindult a bejárati ajtó felé. Legugolt Dorin mellé, Ölébe vette a notebookot. – Mozgás nincs a földszinten – tájékoztatta Dorint és Nikit. – Niki, pince? – Pince, oké okay. – jött Niki hangja. Niki a hátsó folyosó baloldali második ajtajához ment. Az alapraj szerint ez volt a pince ajtaja. Beleeresztett három sorozatot az ajtóba. Valaki felnyögött. Két test nagy robajjal legurult a lépcsőn. Sikoltások, üvöltések lentről, aztán pisztoly, karabélyok és puskagolyók szabdalták az ajtót. Niki az ajtó mellett a földre és figyelte a folyosót. Várt. A folyosón senki sem tűnt fel, és az ajtón hamarosan tenyérnyűk keletkezett, ahogyan a záporozó lövedékek széttépték a fát. Ez volt az, amire várt. Előszedett egy hengerformájú Trax gyújtógránátot, kihúzta a biztosítótűt és lepattintotta a biztosítókengyelt, amit a biztosítógyűrű rögzített a gránát időzítőjéhez. A Trax normál késleltetése négy másodperc. Egy Washington, számolt magában Niki, hogy meglegyen az egy másodperc. Két Washington, és bedobta a gránátot a tenyérnyűkot. Egy pillanattal később tompa, hangos, morajlásszerű hang hallatszott a pincéből, ami megremegtette a folyosót. Aztán artikulátlan üvöltés és hátborzongató sikolyok. Niki a falnál gogolt, a pince ajtó mellett és várt. A géppisztóljal a folyosót tartotta szemmel. Az volt a feladata, hogy mindenkit agyonlőjön, aki ki akar jönni a pincéből, vagy feltűnik a folyosón. A bejárati ajtó fénybetétes faajtó volt, Szonja lefogadta volna, hogy zárva van. Az ilyen helyzetekre fejlesztették ki a rendőri, különleges osztagok a kopogtatót. Szonja három XF2-es közepes nagyságú kopogtatót tett az ajtóra. Egyet felülre, egyet középre, a kilincs mellé, egyet pedig alulra. Mielőtt elindultak, utána nézett, hogy Csikkó milyen ajtót szereltetett fel. Ismerte a árat, tudta milyen pontokon rögzíti az ajtót a keretbe. Aktivizálta a kopogtatókat. Három másodperccel később az ajtónak nem volt zára. Bentről azonnal lőni kezdtek. Az ajtó befelé nyílt, a golyók pedig nem ütötték át. Be lehetett volna lökni a géppisztoly csövével, de akkor a golyók a házból az utcát kasszálják majd le. Egy professzionális akciónak nem lehettek ártatlan áldozatai. Az ártatlan áldozatok túl sok feltűnést keltenek. Szonya viszintesen felemelte a bal tenyerét, hogy Dorin jól lássa, és három ujját mutatta. Ez nem számot jelentett, a számokat függőleges tenyér tartással jelölik. A viszintes kéztartás irányokat jelent, három irányban, három szög alakban. Dorin bólintott, és három trax gyújtógránátot vett elő. Szonja a H.K. hevederét leszette a géppisztolyről, egyik végét rálendítette az ajtó kilincsére. Dorin kihúzta a biztosítószeget a három gránátból, de a kengyelt nem hagyta leesni. Szonja kinézett az utcára. Senki. Dorin elengedte a kengyeleket, azok a földre estek. Szonja a fegyverecsővével csövével az ajtót. Dorin pedig bedobálta a gyújtógránátokat, egyet szembe, egyet balra, egyet jobbra. Szonja megrántotta a hevedert, és az ajtó becsukódott. A három trex felrobbant. A ház fényűző hatalmas előtere lángba borult. Többi senki sem lőtt az ajtóra. Szonya várt öt másodpercet, hogy a 900 fokos lángok visszahúzódjanak, aztán megint belökte az ajtót. Belesett. Az ajtóval szemben a két felfelé ívelő lépcső között az oldalára fordított vastag súlyos tölgyfaasztal és egy felborított szekrény szolgált fedezékként. Ezek most hevesen égtek. Szonja három sorozatot eresztett a fedezékbe. Szonya és Dorin begurultak az előtérbe. Sehol senki. Szonja intett Dorinnak, hogy menjen ki. Dorin kiment a házból, és a pince garázs meredek kocsi felhajtójához futott. Tíz méterre tőle, két méterrel mélyebben obszén és ábrákkal összefestett fén bukóajtó vezetett a garázsba. Dorin figyelve az emeleti ablakokra elhátrált egy terepszínű Hammerhez, ami a közelében állt, kinyitotta a sofőrajtót és beült a kormány mögé. Beindította a motort, felnézett az ablakokra, hát ha valaki rá akar lőni, aztán sebeségtette a kocsit és gázt adott. Csak néhány métert tett meg a Hammerrel, a kocsi felhajtó tetején állt meg, eltorla szolva az utat. Leállította a motort, megkereste a garázsajtó távirányítóját, ami a kormányoszlop jobb oldalán volt elhelyezve. – Garázs kész! – szólt Dorin a gége mikrofonba. – Oké. Okay. Hátul? – kérdezte Sonja. Oké! Okay, – felelte ki. Utcai front? – Dorin körbepásztázta az ablakokat, amiket látott innen. Az egyikben, mintha mozdult volna valami. Odalőtt. A mozgás abba maradt. – Kész! – mondta. – Oké. Okay. Dorin, garázs! Garázs, oké, okay, jelzett vissza Dorin. Lenyomta a garázs távirányítójának oldalán található piros kapcsolót. A garázs fémajtaja lassan megmozdult, és elkezdett felfelé emelkedni. Dorin kiszállt a hammerből, és lehasalt a földre. A kocsi előső kereke és a kocsi felhajtó oldalfala közé, és lőállást vett fel. A tűzváltó kart rögzített hármas lövésre állította. Az ajtó még csak félig nyílt fel, amikor egy citromsárga Lotus Esprit és egy Harley Davidson jött ki a garázsból, és bőgő motorral indultak felfelé. Dorin előbb a motoros szedte le, aztán a Lotus szélvédőjét lőtte szét. A motoros lerepült a motorról, a motor felborult, a Lotus a falnak csapódott, és kifarolva megállt. Dorin feltérdelt, és végigpásztázta az ablakokat, majd felállt, és a Lotus felé futott. A lótuszt fedezékként használva benézett a garázsba. A garázsból géppisztolyjal a lótuszra lőttek. Dorin a földre vetette magát. Egyszerű lett volna begurítani a trekszöt, mindenkit megölt volna a garázsban, de egy újító egy garázsban túl nagy pusztítást végezhet, mert nagy valószínűség szerint van ott olaj, meg benzin, kenőanyagok, festék, és mind berobbanna vagy felgyulladna és az túl feltülő lenne, és túl nagy kockázatot rejtene magában a jobb oldali szomszédra nézve. Dorin elővette Trex gránátot, és átdobta a lótusz felett egyenesen a garázsba. A gránát nem volt kibiztosítva. A garázsban pánikba estek a feléjük repülő valami láttán, és abba hagyva a tüzelést fedezék mögé menekültek. Dorin megkerült a lótuszt, és berohant a garázsba. Két embert látott meg, ők az ajtó felé szaladtak, ami a pince másik részébe vezetett. Dorin leszette őket, aztán fedezékbe húzódott. Elővette a száját, letette a földre, és bekapcsolta. Él, mondta szonja. Ketten a garázs végében, a jobb sarokban, a sarokban fémszekrény áll. Dorin odalőtt két sorozatot. Nincs mozgás, tájékoztatta szonya. Dorin felvette a földről a bedobott kibiztosítatlan gránátot, és elrakta. Levett az egyik polcról egy hígítós üveget, elindult a sarokban álló szekrény felé. Négy méterrel az üveget a szekrény mögötti falhoz vágta, a szekrény bal felső sarka felett. Az üveg széttört. Dorin a szekrény jobb oldalához futott. A két pánikba esett gengszter épp arra akart kimenekülni, egyenesen belerohantak néhány golyóba. Nincs mozgás, mondta szonja. – Oké, garázs kész, jelentette Dorin. – Oké, Dorin vedd át. Dorin keresett egy biztonságos helyet, ahonnan beláthatta az egész garást. A hátizsákjából kivette a notebookját, letette maga mellé és bekapcsolta. Kapcsolapdal lépett a Naimannal és behozta a szájdok -ok jeleit. – Átveszem, mondta Dorin. – Átadom. – Emelett. Szony elrakta notebookját, és megindult felfelé a jobb lépcsőn. Meg kellett állapítania, hogy csikkóik egyáltalán nem értenek az épület harchoz, mert az emeletről senki sem próbált rálőni. Ez persze nem zárta ki annak esélyét, hogy az emeleti folyosón fegyveresek várják, de hogy nem tartották megfigyelés és tűz alatt a lépcsőt az amatőr dolog volt. Szonya öt lépcsővel az emeleti folyosó előtt megállt. A házon kívüli kamerák semmilyen információval nem tudtak szolgálni annak, aki a monitorok előtt ült, a házon belül meg nem voltak kamerák. Még egy vacak fürdőszoba tükröt sem támasztottak a falhoz, a lépcsővel szemben, hogy a lépcső mellett a falnál lapulva láthassák, ha valaki jön. Mert ha arra számítottak, hogy hallani fogják, ahogyan jönnek fel, akkor alaposan elszámították magukat. Szonya olyan halkan mozgott, hogy egy macska leckét vehetett volna tőle. Szonya fogával húzta ki a gyújtógránát biztosító szegét, majd a kengyelt is a szájába vette. Egy Washington, két Washington, számolt magában, aztán feldobta a gránátot az emeletre. Amint koppant a gránát a folyosó kövén, Szonja megfordult és leúrott hat lépcsőfokot, hogy a forduló épp kitakarja a lángok útjából. Csikkó öt-öt embere a lépcső két oldalánál a fal mellett várakozott. Valóban úgy gondolták, hallani fogják, amikor az ellenség jön fölfelé. Elképzelésük sem volt arról, hogy ki az ellenség, csak abban voltak biztosak, hogy nagyon sokan vannak. Csendben vártak és füleltek. És az első hang, amit hallottak, az egy trex-típusú gyújtógránát koppanása volt pár lépésre tőlük, és alig másfél másodpercre a detonációtól. A nyomorajlás megrázta a lépcsőházat. A folyosó mindkét irányban 16 méter hosszú volt, 2 méter széles és három és fél méter magas. Egy amerikai Trex-típusú gyújtógránát, ha elég helye van, 200 köbb képes 900 fokos mágjává varázsolni. A lesben álló gengszterek azonnal meghaltak, a hátrébb rejtőzködők sikoltoztak vagy nyögve agonizáltak. Zonya várt egy kicsit, aztán feljebb ment. Három lépcsőfokkal az emeleti folyosó előtt állt meg, és csak a géppisztolyt kidugva a folyosóra, előtt három-három sorozatot mindkét irányba. Néhányan összeestek. Szonya elővette egy szájdet, letette a földre, és bekapcsolta. – Él! – jött Dorin hangja. – Sok mozgás, mindkét irányban! – Oké! – mondta Szonya. – Niki, gyere fel! – Megyek! – mondta Niki, felpattant és futásnak eredt. Hét másodperc múlva Szonya mellett volt. – Mozgás? – kérdezte Szonya. A földszinten négyen egy szobában, az emeleten kilencen a folyosón, négyen neked balra, öt jobbra. Egy szobában az északi folyosó végén nagyon sokan. Legalább tizenöt eltérő jelet látok, tájékoztatta Dorin. – Oké. Okay. Szonya és Niki felmentek az emeleti folyosóra, akárcsak az előtérben itt sem volt sok éghető anyag, inkább csak kő. Az elszenesedett emberi hússzaga átható volt. A folyosó kemencévé változott, a hőmérséklet meghaladta a hatvan fokot. Niki a baloldali folyosót, Szonja a jobb oldalit vette tűz alá. Három másodperc alatt leküzdöttek minden ellenállást. Mozgás? kérdezte Szonja. Semmi. Jött Dorin válasza. Szonja és Niki elindultak a jobb oldali folyosón. A végén egy kézzel faragott tölgy ajtónál álltak meg. Az északi folyosó innen indult. Niki berúgta az ajtót. A folyosón nem volt senki. Baloldalon rögtön az első ajtó vezetett Csikkó kedvenc szobájába, melyet királyi lakosztálynak hívott. Szonya és Niki az ajtó mellé a falhoz. Szonya feltett az ajtóra egy kopogtatót és aktivizálta. Négy másodperc múlva a zár már csak ócskavas volt. Három, négy, öt, nem, több! Mozgás a helyiségben! hadarta Dorin kólyók téptek az ajtóba, bent a szobában egyre több és több fegyver ugatott fel, és mind az ajtót lőtte. A taktika ugyanaz volt, mint a pincénél. Ahogy egy tenyérnyi lyukat lőttek az ajtón, Niki bedobott egy trexet, ami mindenkit elintézett bent a szobában. Fél percet vártak, aztán beléptek a helyiségbe. Itt elég sok éghető anyag volt, lángokban álltak a bútorok, a fal, a mennyezet, az emberek. Szonya és Niki lekaszáltak mindenkit, Niki kiment a folyosóra biztosítani. Szondja elővette a zsákjából a Norman 3 as készüléket, ami akkora volt, mint egy kétliteres termoz. Eloltotta vele a tüzet. A notebookkáért nyúlt és a Naimarról lekérte a csikkó órájába rejtett jeladó adatait. Hamarosan megtalálta a csikkót. Még élt. A feketére égett bambusszék mögött feküdt a földön. Nyöszörgött, a szemgolyója a tűzben felfort és szétrobbant a szemhéjai elégtek, a ruhája és a teljes bőrfelülete elszenesedett. A fején hajmaradványok füstölöktek, néhol kilátszott a csont. Szonya nem lőtte le, nem adta meg neki ezt a kegyelmet. Kilenc és fél perccel később a baloldali ház udvarán Szonya bejut a Csirokiba, Niki és Dorin a Hammerbe. Szonya elegáns kosztümöt viselt, Niki és Dorin farmert és színes pólót. A Csiroki fordult ki először az útra, Utána kiment a Hammer is. A belváros felé vették az irányt, rátapostak a gázra. A rendőrség nem jött ki, senki sem hívta őket. Csikó és bandája megszűnt létezni.